223. Esenienii la Cumran. În timpul războiului evreiesc, la începutul vieții anului 63, un contingent din armata lui Vespasian a atacat și a distrus mănăstirea de la Cumran, situată în plin deșert, pe țărmul Mării Moarte. Asediații au fost probabil masacrați, dar în ajunul dezastrului, ei au mai avut timp să ascundă un mare număr de manuscrise în mari vasă de lut. Descoperirea lor între 1947 și 1951 a înnoit cunoștințele noastre cu privire la mișcările apocaliptice evrești și la originile creștinismului. Într-adevăr, savanții au identificat în comunitatea mănăstirească de la Qumran secta esenienilor, cunoscută până acum doar din slabele informații furnizate de Flavius Iosefus, Filon și Pliniu cel Tânăr. Nota 21 Contradicțiile dintre cele două categorii de documente, manuscrisele de la Cumran și mărturile autorilor clasici, se explică pe de o parte prin insuficienta informație a acestora din urmă și pe de alta prin complexitatea acestei secte apocaliptice. Comunitatea de la Cumran nu reprezintă esenismul în întregimea sa, pare sigur faptul de a fi existat în eseniene și în alte regiuni ale Palestinei. Închei nota. Printre manuscrisele descifrate și editate până în prezent se află alături de comentarii la anumite cărți ale Vechiului Testament și câteva tratate originale. Le semnalăm pe cele mai importante, sulul războiilor fiilor luminii împotriva fiilor întunericului, tratatul de disciplină, salmii de mulțumire și comentariul asupra cărții lui Avacum. Cu ajutorul acestor noi documente se poate reconstitui în liniile sale mari istoria sectei. Strămușii ei erau hasidimi, a căror fervoare religioasă și al căror rol în războiul macabeilor ne sunt încă vii în minte. Întâmânătorul comunității de la Cumran, numit de discipoli stăpânul dreptății, era un preotezadochit, aparținând de deci clasei sacerdotale legitime și ultra-ortodoxe. Când Simon, 142-134, a fost proclamat prinț și mare preot perpetu și când serviciul marii preoții a fost transferat în mod irevocabil din mâna zadokhiților în aceea a hasmoneilor, stăpânul dreptății a părăsit cu un grup de credincioși Ierusalimul și s-a refugiat în pustiul Judei. După toate probabilitățile, preotul cel rău, înfierat în textele cumraniene, ar fi Simon. El îl persecutase pe stăpânul dreptății, exilat și ar fi proiectat chiar atacarea cumranului, dar a fost asasinat de către guvernatorul Ierihonului. Când se cunosc împrejurările morții stăpânului dreptății, discipolii și credincioșii săi îl venerau ca pe un mesager al lui Dumnezeu. La fel, după cum Moise înfăptuise vechiul legământ, stăpânul dreptății îl înnoise, întemeind comunitatea eshatologică de la cumran, el anticipase era mesianică. De la publicarea primelor texte, specialiștii au remarcat analogii semnificative între concepțiile și practicile religioase eseniene și acele ale creștinismului primitiv. Datorită acestor noi documente, cunoaștem acum mediul istoric și spiritual Sitz im-Leben, al unei secte apocaliptice evrești. Paralelele eseniene clarifică anumite aspecte ale propovăduirii lui Isus și numeroase expresii a folosite de către autorii Noului Testament. Dar există și nu mai puțin însemnate deosebit. Comunitatea de la Qumran era riguros monastică. Primii creștini treiau în lume, ei constituiau o comunitate misionară. Cele două secte erau ambele apocaliptice și mesianice. Esenienii ca și creștinii se considerau poporul legământului nou, dar ei erau în așteptarea unui profet eschatologic care, în Noul Testament, venise deja în persoana lui Ioan Botezătorul și a doi Mesia. Mesia preotul care avea să-l sanctifice și Mesia regele care va conduce poporul lui Israel în războiul împotriva păgânilor, război pe care Dumnezeu însuși îl va încheia triunfal. Sulul războiului fiilor luminii împotriva fiilor întunericului constituie într-adevăr planul de bătaie al acestei conflagrații eschatologice. Unei mobilizări de șase ani, ei vor urma 29 de ani de război. Armata fiilor luminii va fi formată din 28.000 de pedestrași și 6.000 de călăriți, întărită cu un mare număr de îngeri. Creștinii și ei sperau într-o a doua venire a lui Hristos în slavă ca judecător și răscumpărător al lumii. Dar, urmând învățătura lui Iisus, ei nu împărtășeau ideologia războiului sfânt. Pentru esenien, ca și pentru creștini, Mesia va apărea la sfârșitul veacurilor și va primi un regat etern. În cele două doctrine mesianice, elementele sacerdotal, regal și profetic coexistă. Totuși, în literatura de la Qumran, concepția unui Mesia preexistent, al doilea Adam, fiul omului, nu era atestată. În plus, Mesia încă nu devenise răscumpărător celest și cele două figuri mesianice nu sunt unificate precum în Cristologia Bisericii Primitive. Nota 12. Epistola către evrei îl prezintă pe Mesia atât sacerdotal cât și regal, potrivit rânduielii lui Melchisedec. Cros Cross decelează în această interpretare efortul bisericii primitive de a adapta cristologia la așteptarea mesianică a esenienilor, sau mai exact de a înfățișa într-o singură figură împlinirea tuturor nostalgiilor mesianice ale trecutului. Închei nota. În calitatea sa de personaj eshatologic, stăpânul dreptății va instaura o eră nouă. Discipolii lui îi atribuia un rang mesianic, acela de învățător care dezvăluie adevăratul sens ezoteric al scripturilor și care pe deasupra este înzestat cu puteri profetice. Unele texte lasă să se înțeleagă că stăpânul dreptății va învia la sfârșitul vremilor. Dar, socotește un specialist, cross, citez, dacă esenienii așteptau întoarcerea învățătorului lor ca mesia sacerdotal, ei și-au exprimat această nădejde într-un mod cât se poate de indirect, închei citatul, ceea ce contrastează cu insistența cu care Noul Testament dezvoltă această idee. Organizarea și sistemele rituale ale celor două secte apocaliptice prezintă uimitoare similarități, dar există și anumite diferențe numai puțin importante. Esenienii constituiau o comunitate atât sacerdotală cât și laică. Activitatea religioasă, instrucția, cultul, exegeza, erau conduse de preoți ereditari. Laici aveau răspunderea resurselor materiale. Grupul conducător se numea Rabâm, literal, cei numeroși, termen ce se regăsește în Noul Testament, adunarea care își alege reprezentanții. Rabâm se scrie R-A-B-B-I-M. 12 laici și 3 preoți formau cercul interior. Oficiul cel mai înalt era acela de inspector. Acest conducător suprem trebuia să se comportă ca un păstor. Funcția sa o amintește pe cea de păstor sau episcopos la creștin. La cumran, botezul inițiatic care îl integra pe neofit în comunitate era urmat de lustrații anuale. Ca și frângerea pâinii la creștini, masa lor comună era înțeleasă de esenien ca anticipare a banchetului mesianic. Membrii comunității nu se căsătorau, căci se considerau cu toții soldați în războiul sfânt. Nu este vorba de un ascetism adevărat, ci de o ascesă provizorie impusă de iminența Eshatonului. O altă asemănare trebuie subliniată, metoda hermeneutică similară a exegeților esenieni și a autorilor Noului Testament, fără analogii nici în iudaismul rabinic, nici la filon. Aplicând un procedeu special, esenienii descifrau în profețiile Vechiului Testament referințe precise la istoria contemporană și prin urmare preziceri privind anumite evenimente iminente. Cei care aveau acces la cunoaștere, adică la grânosa apocaliptică revelată de stăpânul dreptății, știau că războiul suprem era gata să izbucnească. De altfel, după cum am văzut, întreaga literatură apocaliptică evrească exalta știința ezoterică. Tot astfel, începând de mai ales cu a doua generație, creștinii acordau gnosei o valoare deosebită. Ei erau nerăbdători să descifreze semnele premergătoare ale venirii a doua. Pentru asenieni, cunoașterea religioasă era prin excelență o cunoaștere revelată de ordin eshatologic. O concepție paralelă s-a evidențiat în epistolele lui Pavel și în Evangheliile lui Matei și Ioan. Învățătura de un nivel superior și chiar sacramentele comunității erau considerate ezoterice, căci împărăția lui Dumnezeu nu era accesibilă cărnii, ci doar spiritului. Nota 23 Ioan 2.5. Citez, dacă nu se naște din apă și din spirit, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Închei citatul. În ce privește caracterul ezoteric al cunoașterii, egal cu Nosa, în literatura de la Cumran și Noul Testament, vezi Nuttker. Închei nota. Pe scurt, la ca și la creștini, cânosa secretă și ezoterismul fac parte din metoda apocaliptică. După distrugerea cumranului și împrăștierea esenienilor, unii fugari au ajuns probabil în nucleele creștine din Palestina. În orice caz, tradițiile apocaliptice și ezoterice s-au menținut în creștinism și au încurajat anumite tendințe gnostice. Analogiile între limbajul teologic esenian și acela al Evangheliei după Ioan sunt la fel de remarcabile. În textele de la Cumran se regăsesc numeroase expresii specific Ioaniene, ca de pildă, Lumina vieții, fii luminii, cine însă lucrează adevărul vine din lumină, spiritul adevărului și spiritul rătăcirii. Nota 24 Echivalentele lor din textele cumraniene sunt citate de cross. Dualismul lumină întuneric și mai ales exaltarea luminii ca epifanie prin excelență a spiritului indică influența ideilor iraniene. Nu trebuie uitat însă că o imagerie asemănătoare se regăsește în Vechiul Testament și în alte religii semitice. Închei nota. Conform doctrinei esenienilor, lumea este câmp de bătălie între cele două spirite pe care l a creat Dumnezeu la început. Spiritul adevărului numit și prințul luminii și îngerul dreptății și spiritul răutății sau perversității. Acesta din urmă nu este altcineva decât Belial, prințul întunericului Satan. Războiul între aceste două spirite și armatele lor spirituale se desfășoară în același timp între oameni, precum și în inima fiecăruia dintre fiii luminii. Manualul de disciplină 4223 A fost făcută apropierea între scenariul eschatologic esenian și anumite texte ionice. Manualul de disciplină, 32.17 liniuțe 23, amintește că, deși sunt călăuziți de Prințul Luminii, fii Dreptății cad adeseori în greșeală îmbrânciți de Îngerul Întunericului. Tot astfel, îndeia epistola epistolă a lui Ioan vorbește despre Fiii lui Dumnezeu și Fiii Diavolului și îi îndeamnă pe credincioși să nu se lase rătăciți de diavol. Dar în timp ce esenienii sunt în așteptarea războiului eschatologic, în literatura ioanică, în ciuda faptului că lupta mai continuă, criza este depășită, deoarece Iisus Hristos a triumfat deja deasupra răului. E necesar de semnalat o altă diferență. În literatura ioanică, spiritul este înțeles în general ca spirit al lui Dumnezeu sau al lui Hristos. Întâia epistola lui Ioan 4.2.13 În manualul de disciplină, prințul luminii sau spiritul adevărului se dovedește a fi ajutătorul fiilor luminii. În schimb, figura lui Paraclet, evocată de Ioan, pare să derive dintr-o teologie asemănătoare a celeia de la Cumran. Hristos îl va trimite să mărturisească și să mijlocească pentru credincioși, deși paracletul nu va vorbi în numele său. O atare funcție ce nu era de așteptată la Sfântul Duh, i-a intrigat întotdeauna pe exegeți textele de la Qumran ne încătuie să înțelegem originea lui Paraclet. Morfologic, el se află în strânsă legătură cu un personaj al curții celeste a lui Yahve, anume îngerul sau mesagerul divin. Dar influențele iraniene, în primul rând dualismul religios și angeleologia, i au transformat pe cei doi îngeri ai curții lui Iahve în încarnarea a două principii opuse, bine, rău, adevăr, minciună, lumină, întuneric. Esenienica și autorul corpusului Ioanic împărtășau această teologie și eschatologie palestiniană sincretistă, puternic influențată de dualismul iranian. În ciuta numeroaselor asemănări pe care le-am menționat, esenismul și creștinismul primitiv prezintă structuri deosebite și urmăresc obiective diferite. Eschatologia eseniană derivă din tradiția sacerdotală. Eschatologia creștină își trage rădăcinile din profetismul Vechiului Testament. Esenienii menținau și accentuau separatismul sacerdotal, creștinii se străduiau din potrivă să intereseze toate straturile sociale. Esenienii excludeau de la banchetul lor mesianic pe toți cei care erau impuri și diformi fizic sau spiritual. Pentru creștini, unul din semnele împărăției era chiar tămăduirea invalidilor, obi care văd, muci care încep să vorbească, etc. Și învierea morților. În sfârșit, învierea lui Sus și darul sfântului Duh, libertatea spirituală care a urmat rigorii legii, constituie evenimentul central care deosebește cele două comunități mesianice.